Bederatzigarren unitatea. A, itxi iturria. Zer jartzen du hor, Mikel? Hortza garbitu bitartean, txorro ta isteko. Eta hor, zer jartzen du? Ez bainatzeko, dutxatzeko. Zergatik? Urrasko, gastatzen delako. Ha, mani egunero bainatzen naiz? Bai, baina zu txikia zara oraindik? Bai, ni txikia naiz. Guazen zu kaldera. Zer jartzen Zer jartzen du hor? Ontzi garbigailua eta garbigailua beteta egon arte ez ipintzeko. Eta zergatik? Ondo bete gabe badago, bi aldiz jarri behar delako eta energia asko gastatzen delako. Ah! Orain, goazen gelara. Zer jartzen du hor? atera ondoren argiak piztuta ez uzteko. Jakina, ez dago inorreta. Hori da. Eta musika aparatuan eta telebistan zer jartzen du? Musika, aparatua eta telebista ondo itzaltzeko. Baina itzalita daude? Ez daude ondo itzalita. Begira argigorria. bai, itzaliko dut? Bai, itzali. Eta berogailuetan gailuetan m, zer jartzen du? Berogailuak piztuta badaude, leiorik ez irekitzeko. Beste laotza sartuko da? Hori da, oso azkarra zara, lide.